Кинулась у бік, впала на землю, намагаючись пролізти по піддіревим тином в інший двір. Але вороги оточили її з усіх боків, налетіли хижими яструбами, скрутили руки. «Ну, попалася, партизан, шнель-шнель, ми тобі в комендатурі розв'яжемо язика!» Ольга не бачила і не знала, як, зачувши тривожні ворожі окрики, з хати вибігли чоловік і син – і в німі розпуці тужними очима опроваджали матір, не в силі нічим зарадити і допомогти. І все-таки я піду туди, сину, сказав глухобатько, піду. Дійшовши до воріт, він поспішно вернувся, забіг до хати і похабцем засунув за пазуху листівки, принесені дружиною, швидко подався з двору. Нехай розлетяться вони по селу, як білі птиці. Нехай знають люди правду. Стоїть нескоро на Москва і буде стояти. «Три дні три ночі!» – мордують фашисти Ольгу Бондаренко. Намагаються дізнатися, куди їздила, де перебуває партизанський загін, хто в сорочинцях належить до підпільників. «Три дні три ночі!» – б'ється з нею сам комендант Бартель і нічого не може домогтися. Після багатьох мордувань вирішив змінити тактику. Слухайте, фрау, я ціню вашу стійкість, але вона безрозсудна. Ми могли б вас уже давно розстріляти, але я волію зберегти вам життя. Хочете, я не кажу, принести вам їжі, води і припинити допити? Лише скажіть мені, де знаходиться той ваш лазо, чи як там його, це ваш лазо. «Секретар райкому?» «Не знаю, в котрий раз уже кажу. А куди ви їздили вночі? Верхи на коні?» «Вам що? Привиділося з остраху? Де ж це видано, щоб кволі жінки та їздили на конях? Де ще ночі. «О, в країні більшовиків все може бути. Тут проти нас воюють усі навіть жінки і діти». Чого ви прийшли сюди? Мало вас збили у 18-му році. Хіба це не пішло вам у науку? ну я -ну, питаю тут я, фрау Бондаренко. Це катування. Ви називаєте допитом. Але я вистою. Ти затята комуністка. Тебе хіба могила виправить? Знову почав прачати удалений спокій комендант. Я комуністка і горда з того. І все ж я тебе зламаю, я примушу тебе говорити, і ти скажеш, хто зруйнував міст на Пслі, а то є однодумці по підпіллю, де партизанський загін. Скоріше у тебе волосся на долоні виросте, аніж доб'єсті чогось від мене. Це розлютила Бартеля, і він налетів, на вже биту й мордовану жінку вдарив важким кулачищем в обличчя. Кров заюшували лице непокірні жінці і викликали ще більший приступ лютів коменданта. Він повалив свою жертву на підлогу, топтав її кованими чебітьми. «Ну, а тепер що ти скажеш, просичав він їй закривавлене лице?» «Ось тобі моя відповідь!» І вона плюнула з густком кривавиці Водутлу пику ката. Шомполами, сік ти до смерті, шомполами. Він витягнув тремтячою рукою білу хусточку з кишені, став витирати запльоване кров'ю обличчя. Якась відьма, а не жінка, нічого не може з нею діяти. Він барфель, якого знали у Франції і Чехословаччині. Не всі могли винести його допит, а тут. о, якесь чортовиння. Злився комендант зі своєї невдачі. А тут нова халипа. Минулої ночі партизани напали на хумутець, погромили його воїків та поліцаю. По селу хтось розкидає листівки з грізними погрозами їм, німцям, покорителям Європи. Якісь сорочинці сміють чому погрожувати. Він дав наказ заарештувати всіх підозрілих. Набилося їх десятків зотри в підвали комендатури. І всі мовчать. Бий, не бий, наче кам'яні. Що за люди в цій країні? Кажуть, у цьому селі народився їхній письменник Гоголь. Навіть музей зберігається в тому будиночку на тихій вулиці. Треба наказати спалити, пустити все за вітром. Він покаже і живим, і мертвим. Після жорстокої екзекуції. Ольга Антонівну вкинули до загальної камери. Колись це був просторий клас, якому вона вчилась давно-давно. Тепер він був набитий людьми, яких вона впізнавала і не впізнавала. Хтось подав їй пляшечку з водою, хтось гладив рукою обличчя, шепотів теплі, втішливі слова. Це ж Семен, її чоловік. І вона вперше заплакала. Там на жахливих тортурах не пролила жодної сльози, а тут полилися вони рясно, мов би хотіли вмити закривавлене лице. Олю, Оленько, заспокойся, її чоловік. Зараз я тільки виплачуся за мене. Виходить, і тебе схопили. А як же гриться? Він утік, переховується в надійних людей. Наших тут багато. До в Кутку, Сергій Чугай, коло нього Максим Тетянко, Петро Дубась, Олександр Любивий, Іван Сідельник, а там біля вікна Архип Теряник, Петро Мишаченко, Дмитро Михайленко. Які хлопці попали фашистам у лапи? Вночі схопили, знайшовся провокатор. А як же, товариш Лазо, Чутка така, що наші добре попотрошили німці у хомуцці. Відтого й злиться, Бартель. Ти посви трохи, бо попереду у нас буде трудна ніч. А може й остання? Ольга Антонівна забилась у моторошному сні, ніби в криваві в тумані. А коли прийшла ніч, до камери увірвались карателі. «Арештанти на вихід!» «Подвоє в ряд, встановись!» Скорботна вервечка приречених, оточена німецькими автоматниками і поліцаями, рушила селом. Наразі темряви червоне полум'я бухнуло кривавецію в очі, їх вели на вогонь. це ж горить будиночок Гоголя!» От варвари підпалили музей. На вулиці, освітленій кривавим пожаром, стояв Бартель і стріляв з автомата вогонь істерично викрикуючи «Хто такий Гогольд? Я не знаю, такий писатель. Партизан? Як лазо? О, мене не проведете. Тут штаб підпільників, а не музей. Все спалити, знищити, а цих непокірних розстріляти всіх до одного».